Rétakör Disputa a cselekvés művészetéről A műsor alatt véleményükkel hívjanak bennünket a d 89 es számon. Boldogságot a kedves rádió hallgatóknak, Lakatos Gyula vagyok. Mai Kréta adásunkban, mint mindig nagyon izgalmas témát fogunk fejtegetni. Még Mégpedig, ami most fog következni, az nem más, mint egy sajtóanyag van előttem, amit hétfőn tartottak egy sajtótájékoztatót, és a címe pedig a következő kórházba kényszerülnek az szülést választó nők, Veszélyben az alkotmányos jog, a szabad választás. Beszélgető társai, mint megszokták, Bányai Géza, és van két kedves vendégünk, Domján Katalin, aki az intézményen kívüli szülés szabályozását előkészítő bizottság szóvivője, és német Mónika, Bába. Kérjük Önöket, hogy amennyiben véleményük van ezzel kapcsolatban, vagy talán még saját egyéni tapasztalat is osszák meg velünk, és a kedves hallgatókkal hívjanak minket a 489 es telefonszámon, illetve a 0630 számra, mely utóbbira SMS-t is hívhatnak. Hát ugye mindenki előtt ismeretes, pontosan nem tudom mikor volt ez a tragikus esemény, amikor ugye egy kis gyermek meghalt ilyen otthon szüléses, otthonban. Nem ott halt meg egyébként. Hát nem ott halt meg. Nem halt meg? Kórházban halt meg? Igen. Jó, köszönöm szépen a kiegészítést. Csak, hogy <gül> kiegészítés. pontosan legyünk. Pontosan Azóta aztán a médiában van bőven cikkezés prokonantra, mindenféle vonatkozásban Engem az érdekelnek, kedves vendégeink beszámolnának egyből arról, hogy ez a sajtóanyag mit tartalmaz, és tulajdonképpen miért volt fontos ezt közzé tenni, megismertetni mindenkivel, mit tartalmaz. Köszönjük a meghívást, Szép napot kívánok a rádió hallgatóknak! <kül> um. Még csak informális a hír, hogy Magyarországon a szülészeti szakmai kollégium állítja össze azt a szakmai protokolt, meg azt a szabályrendszert, aminek a keretein belül az szülést vagy a kórházon kívüli szülést szabályoznák. Ez egy nagyon furcsa helyzet, mert a szakmai kollégium tagjai többször több helyen nyilatkozták, és dekralálják, hogy ők nem értenek egyet az szüléssel, azt rossznak tartják, és amúgy semmilyen saját tapasztalatuk háborítatlan, magától zajló szülésekről nincs. Uh, nagyon furcsa, hogyha ők lennének a felelősei annak, hogy ki kéne találniuk, hogy hogy tud ez jól működni. Létezik sok-sok uh, évtizedes nemzetközi gyakorlat európai és amerikai egyaránt uh, az Kórházon kívül is a protokollja már kialakult. Egy külön szakmához kötődik, ami eddig itt Magyarországon nem létezett, vagy nem működött, a független bábák munkájához, akik pontosan ahhoz értenek, hogy egy háborítatlanul magától természetesen zajló folyamatot hogy tudnak jól kísérni Tehát abban. Éve mű... Maradt ez körülbelül abban, Ed, mert igen. Működett, igen. A, Volt idő, amíg a nők maguk vállaltak felelősséget a saját gyerekük születéséért, és maguktól szültek. Persze, hogy akkor nagyon sok minden történt, ami, amit az úgynevezett egészségügy szeretne küszöbölni, de az a hozzáállás a, a, a szülészorvosoknak, ami majdnem általánosnak mondható, nyilván hála Istennek vannak kivételek, hogy a szülés az egy egészségügyi esemény. A államtitkár úr is ezt mondta tegnap a sokszor a tévében, hogy egy egészségügyi eseménynél jelen kell lennie a szakszemélyzetnek, mert hiszen ők a felelősei. Hát a, a, ezt egy másként gondolkodó kör, az szülést választó nők maguk, az őket kísérő bábák, és még nem sok társ szakma másként látja. Mi a beszélgetés előtt váltottunk egy kicot, és ott meséltem el, hogy nekem az édesanyám egyik nővére, annó gyerekkoromba, hát ő úgy szült, és hát a félfalú annak idején úgy szült a Sopron közelében, hogy épp volt, és a markot, és hát eljött az idő, akkor szépen hazavitték, és otthon megtörtént az esemény, és nem tudom, hogy szomszédasszony volt -e ott, vagy ki, de hát teljesen normális. Ahogy a gyerekek maguktól fogannak, ugyanúgy maguktól születnek is. Ez a természetnek a rendje. Teljesen maguktól fogannak, de pont akiktől fogannak, igen, azoktól is születnek. <tos> <tos> Az 50 évvel ezelőtti állapotokhoz mondanék még egy szót, német móni vagyok, és jó napot kívánok én is a hallgatóknak, hogy azért nem azt szeretnénk vissza. Tehát, hogy 50 évvel ezelőtt nem lehetett bemenni a kórházba, akkor, hogyha volt valami probléma. Rengeteget fejlődött a tudomány, és ma megvan az a nagyszerű lehetőség, hogyha egy szülés mégsem történhet meg otthon, akkor elmenjünk a kórházba. Ehhez kell az a valaki, aki látja, hogy ez a szülés jól zajlik, mehet a maga útján, vagy segítségre van szükség, és el kell menni, és kérni kell ezt a segítséget a kórházban. Itt a sajtóközleményben van egy rész, ahol több szempont is van felsorolva, hogy sehol nem kötelező például gyermekgyújász jelenlét szülésnél, sehol nem kötelező szakoros jelenlét szülésnél, stb. stb. Most, hogy Magyarország EU tag. Ez most mennyibe befolyásolja az EU törvények, mondjuk a hazai gyakorlatot, az eddigi hazai gyakorlatot, vagy a most törvény szintre próbálják emelni ezt, amit most változtatnak annak. Ez mennyire befolyásolja ezeket a dolgokat? Hát sajnos egyelőre még nem látszik, hogy figyelembe vennék az európai gyakorlatot, pedig azok már sok évtizeden nagyon jól működnek. Uh, igazából mi még valóban remékedünk abban, hogy a minisztériumban át tudják ezt a dolgot gondolni, és más szempontokat figyelmbe tudnak venni, mint a szakmai kollégiumi ajánlást. Uh, ugyanis ez az, ami most van előkészítve, vagy legalábbis ami hír kiszivárgott róla, az gyakorlatilag megakadályozza az otthonszülés normális lefolyását, mert hiszen nem a, a háborítatlan szülés támogatja, hanem a kórházat akarja valamilyen mini modellbe kihelyezni az otthonokba, ami egy teljes képtelenség, hiszen az egészen másról szól. Nyilvánvalóan másként zajlik egy külés, ö, szülés a kórházban, nem azért, mert a nő meg a gyerek nem ugyanaz, hanem azért, mert annyi beavatkozás történik. A szüléseket ott elindítják, a szüléseket gyorsítják, a szüléseket minden módon valamilyen módon beavatkoznak. És ezek a beavatkozások mind járnak következményekkel. Akkor a következményeket ki kell védeni, és valóban egy hatalmas egészségügyi procedúra válik belőle. Igen, könnyen, és nagyon-nagyon gyakran. Ellentétben azzal, hogyha a szülés természetes folyamatára lehet hagyatkozni, mert jól van a baba is, meg a mama is, akkor ezek a természetes folyamatok a maguk útját bejárják. Ezt viszont egyedül csak megfigyelni kell. Nem kell irányítani, nem kell csinálni túl sokat, hiszen az egyetlen dolog az az, hogy azt lássuk, hogy minden rendben zajlik-e. Ehhez én is mondanék egy szót. Nagyon fontos ez a különbség a szemléletben. Elhangzott a sajtótájékoztatón és a kérdés, hogy de hát miért nem jó a kórházban? Hát már olyan szép szülőszob, tegnap is láttam egyet a híradóban, olyan szép szülőszobát csináltak. Tényleg, sárga volt a csempe és fürdőkád és minden. De hogy én szerintem, ami az otthon szülésnek a lényege, igaz, hogy kellemes, hogy a saját közegében van valaki, abban, ami neki pont tetszik, lehet, hogy neki nem a sárga tetszene, hanem a zöld egyébként. De tehát otthon van olyan közegben, ami neki nagyon kellemes. De hogy szerintem ez egy mellékes körülmény. Tehát, hogy a fontos különbség a kórházi és az otthoni szülés között, hogy a kórházban valamennyire szükségszerű is, mert hát ott zajlanak a szülések, és meg kell történni, és el kell hagyni a helyiséget egy szülőnőnek, mert jön a következő. Meg egyszerűen lehetetlen lenne úgy dolgozni az egy szülésznőnek, vagy kettőnek a X szülőnővel, akik éppen bent vannak, hogy mindenkinek hagyja a saját ritmusát, mert, mert szétfolyna a munkája. Én voltam kórházban gyakorlaton, és pontosan láttam, hogy szükség van valamilyen rendszerre. Tehát a kórházban kézben kell tartani ezt az eseményt, és irányítani kell, és mindenki erre törekszik többé vagy kevésbé. És ez az, ami otthon mellőzhető. Ö, addig, a, amíg megy a folyamat a maga útján. Nyilvánosan elég keveset beszélnek, hogy ez a tartás a kórházban, ez tulajdonképpen elég durva szinten működik, főleg talán lehet, hogy másút is, de Magyarországon biztosan hisz itten valóban arról van szó, hogy, hogy programozott szülés az a mai divat, amiben benne van a, a, az epidurális érzéstelenítéstől kezdve a, a szülésnek a, a időre való megindítása, hisz annak a műszakban vagy a, az orvos munkaideje alatt meg kéne történnie, valószínűleg egyébként a borítékot annak adnák, akinek kell, de hát ez, ez még tovább vezet és még sötétebb oldalát mutatja a dolognak, de ez egyáltalán nem természetes, és ennek aztán vannak olyan következményei, amit, amik hosszú távra, nem a magzat, hanem az egész ember életében kiadó következmények, hisz komoly tudományos kutatások igazolták, hogyha nem a megfelelő időben születik a baba, nem rakják az anyjára azonnal, stb. stb. Hogy annak olyan mély, szóval az a trauma olyan mértékűvé válik, hisz a születés amúgy is elég traumatikus, bár egyikünk sem likszik direkt módon rá, de kihadhat az, ez, az egész emberi psziché fejlődésére. Jaj, ez nagyon érdekes. Szerintem ez így van, hogy rengeteg kutatás készült erről. Ö, nem is tudom, hogy kell-e kutatáshoz Egy kis empátia is elég, elképzeli az ember, ott van ez a kicsi gyerek, aki már látott a kórházba ilyet. Erre is nagyon furcsa reakciója van a kórháznak, ez a jópofizás, hogy ütögetjük, nevetgélünk, jaj, de jó, itt van. Hát mit csinál Sír, tehát Látszik, hogy rettenetesen rosszul érzi magát. Ő valamikor megfogant, valahogy ébredezik az öntudata, mindig is együtt volt az anyjával. Na most megszületik, megszülettetik, és utána elviszik, és hogy ehhez szerintem csak egy kis empátia kell, hogy ez egy nagy, nagy stressz élmény lehet. Én mindig abban reménykedek azért, hogy hogy mindent lehet utána javítani és gyógyítani, de ha megtehetjük, hogy nem okozunk egy sebet, akkor egy ilyen nagyon súlyos sebet, akkor miért? Igen. Nehéz. Én, én nagyon örülök, hogy ezt így elmondta. Én szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Egész biztos vagyok benne én is a magam részéről, most már húsz éve kísérkedve szüléseket mindenfele, hogy valóban nagyon mély nyomokat hagy, és hogy az bizony nem mindegy, hogy azokat az órákat, napokat hogyan töltik. De azt is hozzá kell tegyem, hogy hogy is mondjam, velünk nőkkel nem a kórház vagy az orvosok csinálják ezt, hogy mi bele legyünk ebbe kényszerítve, hanem mindig minden kétoldalú. Biztos, hogy a nők nagy többsége nem tud megbízni a saját testében annyira, hogy azt gondolja, hogy magától meg tud születni az a gyerek. Tele van félelmel, talán a saját születésünk élménye is nagyon erősen befolyásolják ezt. Tehát én nem akarom azt mondani, hogy az orvosoktán nyomnák a saját érdekeiket, mert épp annyira van egyszerre igény is arra a féle ellátásra is. De mögött és... nem egyfajta, hogy mondjam, Beidegződött tanult elképzelés van, hogy ez csak így mehet, mert már több generációta ez így volt, tehát hogy, ez, más hogy ez másképp ki. lehet, azt, azt az ember tényleg félelemmel gondol rá, hogy vajon az fogja -e menni. Így ez így van. Generációk tapasztalata Igen. hiányzik, generációk olyanokat meséltek, amiből az következett, hogy minden veszélyes, és a, a szülőnő az egy időzített bomba, akit nem tudom, hogy és nagyon tudatos, és nagyon másféle gondolkodás szükséges ahhoz, hogy ezt az ember másként tekintse. De én, ha, ha mondjam, tehát, hogy ugyanezt teszük az életünk minden területén. Tehát, hogy itt, itt valami olyan távolságot teremtünk az életünk legfontosabb eseményétől, hogy megszületik közénk a, egy új élet, mint amennyire a betegeket, haldoklókat kicsukjuk, bezárjuk el, Elkülönítjük, és nem vállalunk közösséget azzal a folyamattal. Igazából hogy meg kell már a fogantatás is kezd ebbe az irányba. Hogy... Nagyon jól haladunk, majd kiválasztjuk Igen. a megfelelő sejteket, és abból lesznek a szupi gyerekek. De hát ez jó pár esetben így is van. Mondjuk a szupi gyerek létrehozása az én szüleimnek sejtválasztás nélkül is sikerült. Tényleg van egy testvére. <gül> <gül> egy nulla javadra El is említ, Engem még érdekelne visszatérve ez a listához, hogy mi nincs Európánál. Itt nem derül ki, csak az, hogy Európa. Most Európa egy-két államában van ez, vagy ez EU-s törvény. Tehát van erre az EU egészségügyi programjában, vagy EU-s egészségügyi rendszerben, vagy mit tudom én minek nevezzem, valami utalás, vagy törvény, vagy lehetőségbiztosítás? Vagy csak itt arról van szó, hogy Európa nem tudom hány államából, tízben megengedik, semmi akadályt nem górítanak, a többi meg, meg lehet, hogy még talán Hasonló akadályokat görtítenek. Mit szól ehhez konkrétan az EU egészségügyi programja? Nincsen egységes európai szabályozás az otthon szülésre nézve, vagy a kórházon kívüli szülésre nézve. Több államnak van jól működő, régóta kidolgozott protokollja, ahol nincs protokoll, ott is. Vannak olyan országok, ahol hasonló a helyzet, hogy semmi nem tiltja, nem tilthatja meg egy nőnek, hogy szabadon válasza meg a szülése helyét, körülményeit és kísérőit. Ez egy alkotmányos jog. De van, ahol nehézségeket állít a, a szakma, szakmai kísérőknek a bábáknak. De olyan szigorú, vagy szigorú, értelmetlen és káros szabályozás, mint amit itt készülnek előkészíteni, olyan valóban egyetlen európai országban sem létezik. Csak most lesz nálunk, hogyha... Nem lesz. Nem lesz, oké. Okay. <gül> akkor Még lesz. ezen a fonalon egy pillanat tovább mennék. Mi történik akkor, ha a bizalom, bizakodás eredménytelen lesz? Akkor például egy magyar anyának joga van arra, ugye, hogy most már leomlanak a sengeni határok is, hogy azt mondja, hogy én pedig nem akarok kórházba szülni, hanem ilyen otthon körülmények között, de hogyha ebbe az országba gátolják, akkor mondjuk átmegyek Ausztriába. Azért ez egy nagyon háborított körülmény lenne. Az nem egy normális dolog, hogy az ember a saját közegéből ki kell, hogy szakadjon azért, hogy az életének egy eseményét megélhesse. Én azt me megértem, hogy nem hát normális. Az átmeneti megoldás... A, azoknak, akikben van egy félelem, talán az ilyen szülőházak, amik tudom, én, ö, ha van ilyen, de mintha lenne. <gül> én úgy gondolom, ahol ö, ami, ami, ami esetleg az orvosi ellátás közelébe települ, de gyakorlatilag nem az a kórházi metóduson, ott, hanem egyszerűen van jó szerivel ilyen szállodai vagy nem is tudom, milyen körülmények van. Tehát magyarul a, a szülő nőre van hagyva az, hogy ott mennyi időt tölt, és mikor jön, és stb. stb. Ilyen ház, bocsánat, ilyen ház, csak hogy én értem, én a geréb ágiféle hely. napvilág igen. A napvilág, igen. napvilág igen. Na most a napvilág születésház, én nem tudom, hogy több ilyen hely, nem tudok róla, hogy több ilyen hely működne. Ez nem szállodaszerű. És igazából annyiban különbözik az otthontól, hogy nem otthon van. Tehát ö, elsősorban azoknak ö, van ez a lehetőség, akik valamilyen okból a saját lakásukban nem tudnak szülni. Vékonyak a falak, és félnek tőle, hogy a szomszédok hallják, amit, ha ők kiáltanak, és nem szeretnék. Otthon van az anyósuk, kicsi, és sokan vannak egy helyen. Tehát a legkülönbözőbb okokból egyedül ebben különbözik. Persze, hogy olyan helyre települt, ahol a közelben kórház van, mert hogy ez úgyis feltétel, hogy a kórház bizonyos hatósugáron vagy ható körön belül legyen. Ö, úgyhogy ennyi a születésház. Mm. És egyébként pedig ugyanazt nyújtja, amit otthon lehet. És szeretné is mindenki, hogyha ez így, vagy én szeretném, ha ez így maradna, mert nem arról van szó. Tehát nincs köze a születésháznak a régi otthonokhoz, ahol nem volt műtő, de mindenféle más beavatkozást végeztek. Ez egy lakás, amit rendelkezésre bocsátunk, hogy ott lehet szülni. A következő kérdésem, mint az előbb szó volt arról, hogy nem az 50 évvel ezelőtti viszonyokat szeretnénk visszállítani, hogy ezek szerint 50 évvel ezelőtti előtti időszakban ez a bába szolgálat vagy tevékenység, ez teljesen mindennapos volt. Tehát úgymond a szociista világ előtti, rendszerben, tehát a múlt század elején ez teljesen bevett szokás volt, ezt tanították a hölgyeket erre, hogy mi a bábasság, aztán jött ugye a szociista időszak, akkor feltételezem, hogy akkor ezt úgy meg is szüntették, ugye? Zárt, amikor az ötven-es évek közepén. Igen, hát természetesen működő. És az is érdekes, hogy most van-e Most a létezik bábaképzés, bábaképzésnek hívják, um, ki, nagyon, nagyon De az valójában kórházi szülésznő képzés van csak, mm -hmm. hiszen a, gondoljuk csak meg, hogyha az oktatók maguk, akik tanítanák, nem rendelkeznek szintén olyan tapasztalatokkal, ami mondjuk egy ilyen független, teljesen háborítatlan, önállóan, saját felelősséggel kísért szülésről szólna, akkor ők nagyon nehezen tudnák azt tanítani, azért ez belátható. Tehát egy kicsit ambivalens most a helyzet. A független bábalság, az valóban egy teljesen külön szakma. Annak egész más dolgokat kell tudnia, hiszen a kórházakban Tímek dolgoznak, ott soha senki nincs magára adva, ott van valamilyen háttérképezet, ami működik, millió, ketyere, amire hivatkozunk, ahelyett, hogy látnánk, hogy mi történik az anyával, megmérjük, hogy mi történik, és nézzük a kimutatásokat. És ezek a egészen más, <gül> másra kell figyelni. Úgyhogy a független bábalság lehetősége, az még csak úgy indulóban van Magyarországon. A napvilágszületésházban dolgozó bábák, körülbelül egy tucat bába dolgozik, ők mind mindegytől egyig a Magyarországon megszerezhető legmagasabb fokú képzéssel, végzettséggel rendelkeznek. Kondik szülésznők, akik igazából rendelkeznek. Igazából akik kórházban, a kórházban öm, is vállalhatnának éppen úgy munkát. De hát ezért ez egy kicsit más. Kicsit helyesbítenek, még nem rendelkezünk a főiskolai végzettséggel, mert ez most indult tavalyi évben egy ilyen főiskolai képzés, eddig csak ilyen középszintű képzése volt a szülésznőknek szakközépiskola, tehát én például a Debreceni Egyetemre jártam erre a képzésre, de attól még a képzés nem volt sem egyetemi, sem főiskolai szintű. Most a SOTE indított egy ilyen képzést, és azon veszünk részt. Egy szülésznői oklevelünk van, illetve nekem például van egy orvosi diplomám és vannak mások is, akiknek van ilyenje, én általános orvosként Szerényen végeztem. Szerényen ezért valamivel. És azt gondolom, mint aki részt vettem ebben a képzésben, hogy a szülésznő képzés az nem alkalmas arra, hogy azt elvégezve otthon szüléseket kísérjen valaki. Tehát valami egész másra készít föl, ami rendben van, mert hát eddig arra készített föl, hogy a kórházban együtt tudjon működni az orvossal a szülésznő. Jó, van, telefonál. Igen, hallgató volna. -e Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Kárai vagyok. Üdvözlök! Pár szót. Volt egy kérdés, nem volt rá választ, talán a pápa nem tudják ezt. Saját családomnak a. Történetéből, hát úgy érintőlegesen a nagybátyámnak a felesége otthon szült 1948-ban. Akkor még bába asszonya, de már akkor már hoztak egy rendeletet, egy törvényt, valószínűleg rendelet volt, orvosnak kellett jelen lenni. Tehát még megengedték, de utána már a következő gyermekét, Utána azt már szülőhonba kellett természetesen meg is halt mert valami, Nem, tudom, nem is tudom, mi volt akkor. Egy nagy baktériumfertőzéses dolog volt a szülőhonokban. Tehát a 50-es években már a következő gyermekem a otthon született. Tehát 48-tól kezdődött ez a diktatórikus szabályozás. De hogy melyik gyerek oh. halt meg, bocsánat. A második. A második. Az első az nem halt meg. Az első, a bába asszony az nagyon. Keményen dolgozott, mesélte nekem a, hát ez így mellék történet, mesélte nekem a, a nagybátyámnak a felesége, hogy már meghalt szegény tavaly, mesélte azt, hogy az történt, hogy ö, hal, a fehér halála született. Nem tudom ez mit jelent, lehet, uh -huh. hogy nem kapott levegőt a gyerek. Igen. Az ott megjelent Bába asszony, aki még mindig él, itt lakik az utcánban, azt mondja, Piculája, félre csúszott, és akkor egy órán keresztül harcolt az életérért. Mondjuk ez egy mellékszál, de a második gyermek, aki már szülő otthonba kellett szülnie az 50-es években, annak történt ez a dolog. De akkor volt egy nagy ilyen felszerési hullám a szülőotthonokban Közegészségügyi dolog lehetett. Ez nagyon érdekes. Az anyukámnak volt egy nagy aki bábaként működött, én nekem megvan az ő könyve amiben vezette a szüléseket, és ez az 50-es, 55-ig még azt hiszem, hogy volt. Engedték? Szülés, igen. Nyilván ez hol így, hol úgy, mert nem lehetett egyszerre mindenkit beterelni a kórházakba. Ez Pesztel Zsébetem volt. Tehát ez mm, ő volt pedig vidéken az... dolgozott, igen. Ez itt Budapesten volt, de beterelték a kórházba, úgy tudom. És a, másik, a második eszem... gyermeket már. A másik, ami eszembe jutott erről, hogy az én első gyerekem Ö Olaszországban született. És őt is otthon szerettem volna. Szóval sokat kérdezték a barátaink, hogy hát nem félek-e, mert ez kockázatos. És mondtam, hogy hát tudom, hogy jár valamilyen kockázattal, de én mégis így szeretném. És abban az időszakban, amikor ő született, akkor egy nagy római kórházban az újszülött osztályon járvány volt. És meghaltak gyerekek, és hónapokig vagy hetekig kezelni kellett gyerekeket antibiotikummal. Igen, tehát, hogy mindegyiknek megvan a maga kockázata. És például én ezt akkor elkerültem ezt a fajta. Most én erre a hölgy, erre a Bában asszonyam fölnézek jelenleg is, amikor találkozok vele az utcán. Most már a 90-hez nagyon közel jár 88 89 éves, mindig messziről köszönet neki. Amióta megtudtam, ezt most most tudtam, mert én 54 éves ember vagyok, a bátyámát azt 9 számítom, a unok a bátyám az 49, 59, 60 éves most már. 90-hez közel jár ez a bába asszony, és, és nagyon büszke, amikor meséltem, elkezdett mesélni. Sok nem, szeretettel mond, üdvözöljük, kínál. jó? Mi? Megmondja neki, hogy szeretettel üdvözöljük? Meg fogom mondani. Köszönjük olyan, szépen olyan nagyon, büszke, köszönjük. Oly, olyan büszke volt, amikor, amikor mesélte azt mondja, hogy hogy történt. Mondja, az, az orvos, aki ottan kint volt, körzeti orvos, lehetett. nem tudom, akkor hogy hívták, azt mondja, nem csinált semmit, azt mondja, csak mm -hmm. nincs, de otthon nem. Hozzá sem nyújtott amíg ott a hidegvízben, melegvízben rakta a gyermeket jobbra-balra. Nem mm. tudom, hogy mit kicsit. Mi az a fehér halál? fehér halál Igen. Valami szakszó lehet, nem tudom. Mi az igen, az. Bele, igen. Minden ilyen részletben, mert nagyon eltávolodunk az ja. alapkérdést, De mi? Hát ez a alapkérdéstől. fontosak is ezek a gondolatok. Jó, búcsúzok akkor. Köszönjük szépen a hozzászólását véleményét. Nekem ezzel kapcsolatban lenne is egyből egy kérdésem. Itt van a Sajtóközleményben az egyik rész sehol sem kötelező szakorvos jelenléte a szülésnél, mármint hogy Európában. Én nem tudom, de hát elfogadom ezt. De miért baj, hogyha van jelen szakorvos, illetve mondjuk beszéltünk erről a, a Gerébári ági féle helyről, akkor ott milyen végzettségű emberek vannak? Ez annyira fontos kérdés. Mi egy szakorvos dolga? Egy szakorvosnak az a dolga, hogy az elromlott, beteg helyzeteken tudjon segíteni. Ez a szakmája azt tanulta, hogy kell segíteni egy kritikus helyzetben, mit kell csinálni, megoldja a bajt. De amennyire ehhez ért, és erről szól az egész képzése, arról, hogy ő... Szépen csöndben üljön egy sarokba, és figyelje, hogy az anyának ez a vajudási folyamata hogy és halad, napig és mi történik. Rossz esetben? Erre Ládol, neki rossz nincs képzettsége. Azért nem kellenek szülésszakorvosok a szüléseknél az európai norma szerint jelen lenni, mert ő rájuk nagyon nagy szükség van, akkor ha baj van, ha kell, ha valamire szükség van. És azt kell, hogy mondjam, hogy minden ország gyakorlatában azonosan, de a saját magyarországi gyakorlatunk szerint is, a szüléseknek az otthon, tervezetten otthon indult és készült szüléseknek a 10%-a kórházba kerül. Ezért vagy azért. Legritkább esetben valami súlyosabbok ok miatt, inkább ilyen, hogy kifárad, föladja, valóban kell egy kis rásegítés, gyorsítás, oxitocin, bármi, és akkor már mindjárt ott a helye, a felelőssége az orvosoknak. De addig, amíg természetes és normális folyamatnak tekintjük a szülést, és azok a gyerekek a maguk útján mag, maguk születnek, addig orvosi tevékenységre nincs szükség. Akkor itt most én eljátszom a kötekedő ember szerepét, hogy mi van akkor, hogyha komplikáció lép fel, ugyanis itt a felszólás végén az van, sehol nem kötelező értesíteni a mentőszolgáltatot, és sehol nem áll mentő a ház előtt. Köszönjük. Tételezzük fel, hogy ebben az esetben tételezzük föl egy esetet, hogy mégis valami komplikáció Természetesen. adódik. Akkor mi történik Erre utána? Erre való a törvényi szabályozás. Meg kell szervezni, hogy az otthon egy részénél is történik komplikáció, van, akinek kórházi, orvosi ellátása van szüksége, azokat rendesen be lehessen szállítani, lehessen kommunikálni a mentősökkel, lehessen előre szólni, tudni, hogy mikor kell menni, ott legyenek rövid idő alatt, azonnal azt tegyék, ami szükséges, a bábák föl vannak készülve, mindenütt föl vannak készülve, az tananyagnak a része, hogy az életmentő ö, ö, beavatkozásokat el tudják indítani, be, mindenféléket tudnak és tanulnak, tehát pont elő van készítve arra, hogy ők előkészíték már beteget, aki addig még nem bizonyú betegnek, de onnantól betegnek számít, és a mentő bevigye őt a kórházba, ahol várja a szakorvos a maga tudásával, ami más, mint a bába tudása. És ellássa a beteget. Ezek mind, vagyis is mondjam, csak... Uh, Adófizető állampolgárok, akiknek ez a szolgáltatás, hogy szabadon választhassák, hogy mi történik a gyerekük születésénél, ez jár. Jár nekik a mentő szállítás, jár nekik a kórházi ellátás. Egy kis zenei pihentető után folytatjuk az szülés témakörét. Kérem önöket, kedves hallgatókat, hogy amennyiben tapasztalatuk, véleményük van, osszák meg velünk továbbra is majd a műsor folytatásában. Oh of the town as he come to save us from satan's hand leading them away to a land us to play Köszönjük a Krétakör műsorát az otthonszülés témakörében. Itt a Civil Rádió Bányai Gézával, Domján Katalinnal és német Mónikával. Kérjük Önöket, kedves hallgatókat, olyan mennyiben van véleményük, hozzászólásuk osszák meg velünk és a többi hallgatóval a 489 es telefonszámon, illetve a 0632 98 számon, melyre sms is küldhetnek. Ott fejeztük be a zene előtt, hogy a szakorvos kötelességei, meg fontossága, illetve idéztem egy részt ebből a programból, hogy sehol nem kötelező a mentőszolgálatot értesíteni, és sehol nem áll mentő a ház előtt. Mi a biztoségitek arra, hogy egy rendes körülmények között meginduló szülés nem válik komplikációvá, és hogyha akkor hívnak mentőt, akkor az a mentő a lehető leggyorsabban, a, valóban a lehető legközelebbi kórház szülészetére fogja tudni vinni az édesanyát, és nem az lesz, hogy körbejárja a fél város, vagy a fél megyét, mire talál egy olyan helyet, és közben problémák lesznek. A komplikációkat két részre osztanám legalábbis. Tehát van az egyik, amelyik ez a sürgős, amikor azonnal cselekedni kell, és azonnal a kórházba kell jutni. Ez nagyon ritka. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy százból tíz megy kórházba, akkor nem is tudom a százból, hogy egy is lenne ilyen, inkább nem, hanem mondjuk ezerből három. Ö, gyakoribb az olyan fajta komplikáció, aminek a kialakulása látható. Nagyon ritka, hogy a szülés során, otthon, amikor nincsenek beavatkozások, villámok csapkodnának a derült égből. Tehát egy komplikáció általában fokozatosan alakul ki, ez pontosan a bába feladata, hogy észrevegye, akkor, amikor még van idő összepakolgatni, fölvenni a ruhát, és szépen akár a saját autóval bemenni a kórházba, és ott folytatni a vajudást biztonságos körülmények között. Nagyon ritka az a fajta komplikáció. Ez most többször előfordult, rögtön mindenki tudott róla októberben. Például, hogyha vérzés van a szülés után. Ez egy olyan eset, amikor nagyon sürgősen kell cselekedni. Akkor a bába tanulta, tudja, hogy mi a teendője ahhoz, hogy a szülőnő keringését föntartsa. Nagyon szeretnénk, hogyha gyorsan jönne a mentő. Nagyon szeretnénk, hogyha elfogadnák a bábáknak a kompetenciáját. Tehát, hogyha a mentő, akár ha ki is hagyhatna ezt, már nehéz, hogy az ő protokolljából, amit neki meg kell csinálni, hogyha az egyik kezében van ö, infúzió a nőnek, akkor a másikba is beköt egyet, ami lehet, hogy nem rossz az adott esetben, de hogy jó lenne, ha elfogadná a bába kompetenciáját, alkalmasint nem próbálna ő ott beavatkozni már, hanem rögtön elmehetne a kórházba, a szülőnő is ott folytatódhatna, hiszen például a mentősöknek feladata, hogyha egy szülés már bizonyos stádiumban van, például ennél a szeptemberi szülésnél, akkor megpróbálják világra segíteni a gyereket. Na most egy mentőorvos az nem szülész-nőgyógyász. Ő valamikor a képzésben egyszer hallott róla, hogy ilyeneket, mi, mi, ezekkel mit kell csinálni. A szülész-nőgyógyászok számára is ez egy nagyon nehéz feladat, egy vállalakadásos szülés. Ö, jó lenne, ha ilyenkor nem kéne neki megpróbálni, mint ahogy a protokollban le van írva, hogy meg kell próbálni a világra segíteni a gyereket, hanem elfogadhatná, hogyha ott volt a bába, megtette már, amit meg lehetett ö, ott, otthon tenni ezért a kisgyerekért. Megtette, ő fogná és gyorsan beszállítaná a kórházba. Tehát, hogyha nem kellene, hogy legyen ez a késlekedés, neki a protokollba le van írva, hogy még őnek is meg kell próbálni. Amikor elképzelhető, hogy a, annál a képzésnél, amit ő szülészet nőgyógyászatból kap, egy gyakorlatát, gyakorlatban lévő gyakorlott szülésznő ugyanúgy meg tudja tenni mondjuk azokat a lépéseket, amiket ő tehát ezt, De hát nyilván szabályozásra van szükség, itt nem leszkedik a kettő még pillanatnyilag össze. Hát Nagyon meg itt az egész lenne. rendszert össze kell dolgozni, tehát hogy valóban a mentőt és a háttérkórházat, és ennek olajozottan ez, kell ez, működnie. Ez, ez, ezek egy része, ez kicsit olyan szakma filozófiai kérdés, mert nálunk ez a, a mentősök, és ennek van sok jó értelme is, ugye mindig beavatkoznak, megpróbálnak ott cselekedni, és utána próbálják vinni, és mondjuk, mit tudom én, Amerikában még inkább csak gyorsan szállítanak, és majd a kórházba intézkednek. Tehát nálunk azó, a mentő orvosokkal több mindent megpróbál, mielőtt Uh, és ez látszólag lassítja a dolgot, bizonyos esetekben valószínűleg ez életmentő, tehát, tehát mindig megvan azért, de nem minden esetben. Ebben az esetben például nem sok. Szerintem ez, ilyen, ez egy szakmai vita, ami mondjuk a civil rádióban nem, nem, nem tudunk megvitatni. Hát mi nem tudjuk megvitatni, de föl tudjuk villantani azt, van, hogy, hogy miről lehet szó körülbelül. Arról lehet valami infót kapni, hogy az otthon szülő otthon, és a mondjuk a kórházak közötti, vagy mentőkkel való kapcsolat, az milyen? Tehát, hogy tényleg segítőkészek? Mert ugye szó volt az elején arról, hogy a bábákat olyanok oktatják, akik nem ö, nagyon azonosulnak ezzel az egész rendszerrel. Ez sem így igaz. Ez személyenként is változik, teljesen más a viszonyulásuk, itt kompetenciákról van szó. Szerintem most arról, hogy eddig hogy volt, nem is nagyon érdemes beszélni. Most arra készülünk, hogy egy jó szakmai együttműködés alakuljon ki, pontosan leírt belső irányelvek alapján, hogy mi szolgálja a babák érdekeit. Itt van egy mondat, amit felolvasnék, reagálva Mónikának elhangzottára. A nők ott születnek legkevesebb komplikációval, ahol érzelmi és fizikai biztonságban érzik magukat. Hát ahogy én itt előbb végighallgattam a mondókát, hát az azt jelenti, hogy egy hölgynek, aki ugye egy ilyen otthont választ, az azt jelenti, hogy egy bábával való kapcsolata, hát még ezerszer túl megy a legjobb barátnőjével való kapcsolatán is, mert a barátnőt mondjuk hosszú év alatt kiismeri, és úgy fogadja el, de egy bábát azért, nem tudom, egy-két hét, vagy egy-két hónap, vagy, vagy mi, mennyi idő van, míg egy, egy anyuka és egy bába között kialakul egy olyan kapcsolat, hogy azt mondom, igen, én erre a bábára rábízom életem legfontosabb eseményének a lefolyását. Én azt gondolom, hogy a szülés az egy nagyon sajátos helyzet. Ö ez az ismerettség, mi megismerjük korán a szülőnőket, ki mikor jön el a tanfolyamra. Tehát van, aki már a harmadik hónapban elkezd tanfolyamra járni, van egy egyhetes tanfolyam, amikor jóformán egész héten együtt van a bábákkal, dúlákkal, többiekkel. Van, aki ezt egybetölti, van, aki hónaponként egy-két napot, attól függ, és van egy nagy kétnapos ö, együttlét, ami pontosan erről is szól talán egyfajta érzelmi egymásra hangolódásról. Nem gondolom viszont, hogy az összes szülőnő és az összes bába között barátság kell, hogy szövődjön. Ez nem erről szól. Inkább a szülés az, ami összekapcsolja őket akkor, és a szülés tisztelete, amit visz oda a bába, és így aztán a szülőnő maximális elfogadása és tisztelete, amit ő oda visz haza. Nem kell, hogy barátnők legyenek szerintem. Bizalom természetesen kell, ezt kiki -ki eldöntheti, hogyha eljön a tanfolyamra, hogy ő képes -e ezt a bizalmat megszavazni a bábáknak. De nem, nem gondolom, hogy egy nagyon mély élet egyéb területén nagyon mély kapcsolatra van szükség. Ez nem lenne lehetséges, mert hát hány barátja van kinek-kinek, akkor egy bábánál csak annyian szülhetnének jól. És ez nem így van. Ez egy olyan sajátos helyzet, ami megteremti azt a légkört én, az én tapasztalataim szerint, amiben lehetséges ez. Azért én valamennyiben értem ezt a szóhasználatot, mert azért az ritkán fordul elő az életben, hogy olyan mértékű figyelmet, jelenlétet visznek magukkal egy kapcsolatba emberek idegenek, mint amit a szüléskísérők szoktak az otthonokba, és az leginkább hasonlít a barátságban érzett figyelem mélységéhez, de valóban ez ennek az eseménynek a gyerek születésének szól és ha az anyának szól, akkor is csak azért, mert ő a hordozója ennek az eseménynek. Hát De egy mi? kicsit már inkább ilyen szakrális hangulatú Hát azért az szülés az egy szentség, lássuk igen, be. Igen. Beszélhetünk arról, hogy szakrális. Igen, csak ha füleknek ez biztos borzasztóan hangzik. Sző problémájuk nem az enyém. Engem személy szerint az érdekelne erről el tudni, hogy egy ilyen kapcsolatban, egy ilyen helyen, hogy nevezik ezt az eseményt? Terhesség, várandóság, vagy minek? Mert megmondom őszintén, nekem ez a terhesség szó a bögyönben van, abszolút. Mert hát mi már azt 15 éve magunk biztos nem használjuk soha, de azt is tudjuk viszont, meg látjuk, hogy vannak olyan várandóságok, amik terhességek azt olyan sokféle élethelyzetből tudnak gyerekek fogadni, és bizony vannak nehezek is, vannak terhességek. Tehát nem önmaga azt hiszem, hogy megéli valaki. Nem áldott állapot. Amikor van, amikor áldott van, amikor terhes. A terhességből is lehet áldás, minden lehet. Bármi lehet. Mi rohan az időnk, ezért nézzünk a jövő felé. De azonkor a sajtó ennek a címe ugye, hogy veszélyben az alkotmányos jog, a szabad választás, tehát hogy a nők az otthon szülést lehetőségét. Csak egész röviden, hogy, hogy értékelik ezt a sajtókonferenciát, tehát hogy mi, mi jött le így utólag, hogy volt ennek értelme? Hát nagyon rövid idő telt el azóta, nagyon remélem, hogy volt értelme. Kik voltak ennek Hát ott voltak a fő tévé, rádió újságok, de valójában igazából tudjuk, hogy a dolgok mivel a minisztériumban ülnek el számunkra. Az a fontos, hogy a minisztérium felel tudjuk minél inkább képviselni azt, hogy itt nem egy ember érdekeiről van szó, nem tíz bába érdekeiről van szó, nem három ezer anya érdekeiről van szó, hanem hanem egy érdek védelemről van szó. Egy alkotmányos jogról van szó. Potenciálisan nem tudhatjuk, hogy ez hány család. nem érintenek. ellene megy mondjuk az orvosoknak, hogy valami. Jaj, Istenem, egy, ez nem egy... is tudom, mit kezdenénk, Na, ha nem mert... lehetne arra számítani, hogy orvosok vannak. Igen. Szeretnénk arra számítani, hogy vannak. De nekem az az érzésem, hogy az orvosok, orvosok egy része ezt ő, talán támadásnak érzi. Hát most erre van. mit tudok én mondani? Az biztos, hogy nekünk nagyon nagy szükségünk uh -huh. volna. Orvosokra, kórházakra, háttérre, együttműködésre, uh -huh. ezen dolgozunk. De egyébként egyre több szülésznő, és már lassan a bábaság fele is kacsintó szülésznő is van, akikkel fantasztikusan jó uh -huh. uh, viszonyban vagyunk. És hát nyilván sok olyan orvos is van, aki ezt pontosan látja, hogy miben áll. Hát az orvostól hangzott el az is, aki azt mondta, hogy az volt a példája, nem is tudom kiét használjam, de most a, a, a, azt használom, amikor azt kérdezte egy konferencián, hogy kérem szépen önök közül hányan jöttek autóval, és amikor jelentkeztek a, a résztvevők, akik autóval mentek, akkor azt kérdezte tőlük, hogy és hányan ültettek be önök közül egy autószerelőt maguk mellé az autóba, hogyha netán valami probléma lenne, akkor ott legyen. Szokott az autókkal probléma lenni? Szokott. De az az alapműködés az autónak, hogy nem megy, hát nem az az alapműködés. Akkor kell hívni a szerelőt, ha szükség van rá. Ha az orvosi szakma így tudna magára mi, mint probléma megoldóra gondolni, akkor szerintem és semmi ne is probléma nem lesz. le ezt a példát, hisz az autó, ha elromlik, néha nagyobb balesetet okozhat, és a, bár legalább olyan. A balesetek azért nem úgy szoktak születni, de nem ugye? Hogy ott úgy szoktak, hirtelen bekattan az hanem, autónak hanem, a bajon, nem így szokott a semmi. Nem, lehet mennyi. előre tudni róla. Mindig ötös a példa. A, példa. a vonalban jó napot kívánok. Jó napot kívánok! Szabolcs Judit, gyógytornász vagyok, és ehhez szeretnék hozzá, mármint az szüléshez szeretnék hozzászólni. Igen. Ehhez a gondolatmenethez, akár ez az autós példához. Én gyógytornász vagyok, és a kórházban sérült, szüléskörül sérült gyerekekkel foglalkozom. És hogy, hát, hogy valóban az a óriási dilemám, hogy azt mondja a szakmai kollégium, hogy ők a biztonságra törekednek, és nem tudom, nem tudok magamban ö, ö, nyugalom, nyugvó pontra jutni abban, hogy ez mitől helyfüggő, és hogyha helyfüggő, akkor mitől van ennyi sérült gyerek, mitől van ennyi meghalt kisbaba, és, és hogyha... Ha, ebből én azt a következtetést vonom le, hogy mégsem helyfüggő, akkor, akkor ez ennyire emberfüggő, szakemberfüggő, vagy, vagy esetleg tényleg jár a nőknek az a szabadságjoguk, hogy, hogy ők eldönthetik, és, és tudomásul veszik, vagy veszi a társadalom végre azt, hogy valóban a szülés egy rizikófaktor, a szülés közben egy új kis élet születik, és hogy sajnos az, hogy ez az élet milyen hosszú vagy rövid, ezt nem tudjuk előre megjósolni. Akár abban, hogy egészséges kisbaba születik, akár abban, hogy sérült, és hogy, hogy számomra ez egy nagyon-nagyon szomorú tény, ami itt folyik most a szabályzással kapcsolatban. Ha 18 évig tudott várni erre a kormány, hogy hogy ez a szabályozás létrejöjjön, akkor kérdés számomra, hogy lehet-e itt kapkodni, lehet-e ezt a szabályozást valóban azok nélkül, a szakemberek nélkül ö, véghez vinni, akiknek ebben 18 éves gyakorlatuk van, szabad-e anélkül véghez vinni, hogy akár a világban ö, már hosszú ideje működő szakembereket, felkérni esetleg, és bevonni abban, hogy segítsenek ebben a kidolgozásában, és hogy döbbenten látom a tévében nyilatkozni a szakmai kollégium, a nőgyógyászati szakmai kollégium vezetőit, akik arról nyilatkoznak, hogy ők képesek. Számomra nagy kérdés, hogy azon túl, hogy képesek, van-e igazságtartalma annak, hogy mire tudják-e azt, hogy ők mire vállalkoznak, hogy azt mondják, hogy a biztonságot ők tudják nyújtani, azt gondolom, hogy a biztonsága a női, női testben lakik, és valahol ehhez kell tudni eljuttatni a nőt, és ezen keresztül kaput nyitni arra, hogy ez a kisbaba világra tudjon jönni. És, és mondom, a szakmám során nagyon sok, több száz olyan kis gyerekkel találkoztam, akik a szülés közben sérültek meg kórházban. Nagyon szépen, Egyet. Nagyon Egyet. szépen köszönjük, An, annyi lenne talán még a kérés, amely lehet, hogy ö, műsoron kívül lenne szíves megadni a stúdiós fiúnak a telefonszám elérhetőségét, hogy egy másik műsor a kapcsolatban még esetleg megkereshetnénk. Persze, természetesen. Jó, nagyon szépen köszönjük viszont hallásra. Hát, ez egy érdekes és szép gondolatok voltak, nem? Hogy tulajdonképpen nézzünk tovább. Volt egy sajtótájékoztató, milyen további tervek, programok vannak ennek érdekében, hogy ez meg is valósuljon. Önök most kirántották a kardot a hüvelyből, milyen csata következik most, mit szeretnének csinálni még? Nem is Mert itt van. Annyira nem, nem szeretnénk, rájt. annyira nem szeretnénk szeretnénk jelbe mondom rájtom, akkor a csatát. És semmilyen jelben itt példá, nem itt szeretnék. Itt van például veszélyben az alkotmányos joga szabad választás. Tehát mi van, hogyha az egészségügyi tárca úgy dönt, hogy ez mégse úgy lesz, ahogy önök elképzelték, akkor... Hát van nyilván, van, van, egy van egy például van út az emberjogi mozgalom. lehetőség, az Igen, emberi Igen, én azt gondolom, hogy van, ez egy nagyon nagy dolog, hogy a társasága a szabadságjogokért ö, ö, fölvállalta ennek a kérdé, ezt a kérdést, küzdenek, ők alkotmányos jogokért szoktak küzdeni, főleg kisebbségben lévőkért. Én azt belátom, hogy itt egy abszolút kisebbségi érdekről van szó, nagyon kevesen választják ezt a dolgot, nagyon kevesekről beszélünk, de számukra ez mégis létfontosságú hát euh, még egy kezös telefon hallgatónk van. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Balkos Janna Mária, gyógypedagógus-asszisztens vagyok. Szép Ezt a szakmám a lényeg, hanem Azt szeretném mondani, hogy van egy hát ezoterikus igazság, hogy a félelem bevonza tárgyát. Most, hogyha valaki fél, akkor ne vállaljon ilyen otthonszülést, ha csak egy icipicit is fél, mert a tudat alatt az olyan, hogy, hogy behozza, azt a fél, behozza a félelem tárgyát. És én úgy tudom, hogy kineziológiás oldással nagyon sokan teljesen fájdalommentesen szülnek, nem úgy probléma nélkül, hanem fájdalommentesen is. Úgyhogy a itt ha tisztítja valaki, akkor rendben van minden is hogyha ha valaki nem fél egyáltalán, nincs benne rettegés, hogy jaj, nem lesz-e beteg a gyerekem, jaj, fog-e sikerülni, vagy nem, nem lesz-e probléma. A tudatalatti nem ismeri a nem szót, tehát, hogyha tagadólag fogalmazok meg valami félelmet, hogy nem szeretném, hogy nem szeretném, hogy akkor a, a bejön ugyanúgy, tehát, hogy nem szabad tudatalatti um, félelmeket tagadni, vagy hogy mondjam, a félelem tárgyát tagadni, hanem csak pozitívan kell fogalmazni, hogy egészséges gyereket várok, és de hogyha ezt is érzi valaki, mert az érzésvilág, az bevonza azt, amitől félek, azt, amit, amitől valaki egy kicsit is retteg. Mondjuk én nem féltem meg, nem is gondoltam rá, hogy. hogy egészséges gyerekem születik-e, vagy nem, egyszerűen csak úgy éreztem, hogy a egészséges kell, hogy legyen, legyen, és az is lett. De mondjuk én nem, nem otthon szültem, én sajnos még kórházba, de állítólag a gyereknek sokkal jobb, hogyha már az otthonát pillantja meg, már az anyja szemébe néz rögtön első Első látásra, és nem a bába nőnek a szemébe, vagy a, a szülésznőnek a szemébe, pláne nem az orvos szemébe, mert az imprinting itt is nagyon fontos az első benyomása a gyereknek, hogy ki az anya. a. Az hát az ezt itt említették kavét, is az előbb Köszönöm szépen, ennyi lett volna. Mi is nagyon szépen köszönjük. Nem tudom, még utoljára egy-két bölcs gondolat fontos gondolat, még nem hangzott el, lett, sajnos műsorodnénk, végére értünk. Bölcs gondolatot, azt nem annyira <gül> jut most eszembe. Még a jövendő is, hogy mit készülünk tenni. Igazából be már a mi bizottságunk, a, a minisztériumhoz azt a tervezetet, amivel mi gondoltuk, hogy hozzájárulnánk ehhez a törvényhez, vagy ennek a dolognak a szabályozásához, az otthoni szülés szabályozásához. Úgyhogy ez az anyag ott van, és hát persze bármikor, bármiféle párbeszédre nagyon szívesen válunk rendelkezésre. Még a nemzetközi összefogásról annyit szeretnénk mondani, hogy egy hatalmas szakmai konferencia volt, Bába konferencia szeptemberben Oszlóban. A világ minden országából egy kétszer összejönnek, a leg, legnagyobb méretű szakmai ö, találkozó ez, ahol több száz bába szó szerint, több száz bába írt alá egy petíciót, amit a minisztériumban is küldtek a miniszterasszonynak, hogy a, a, a világban élő és az európai bábaság nevében kérik ők is, hogy ez a szabályozás úgy történjen meg, ahogy az mi ez az ügyhöz. Nagyon szépen köszönjük, kedves hallgatóinknak. És kedves vendégeinknek is, hogy ma velünk voltak, megosztották gondolataikat, véleményüket, kívánunk sok sikert ennek elérésében. Köszönjük, hogy velünk voltak, a Krétakőradását hallották, legközelebb két hét múlva találkozunk a Viszonthallásra.